Tänk att du sitter med en kopp kaffe som redan hunnit bli jummen. du har öppnat Google Classroom och där ligger den. Juridik, dokumentation, ordet som får ungefär hälften av alla som jobbar med människor att känna ett lätt tryck över bröstet. Och det är lite synd, för juridik i socialt arbete är egentligen inte ond. Den är mer som en överbeskyddande förälder. Jobbig ibland, absolut. Men oftast där för att ingen ska slå sig för illa. För det första, juridik är inte filosofi, det är inte sociologi, det är inte hur känns samhället just nu. Juridik är mer som instruktionerna till en Ikea-möbel. Det är inte alltid logiskt, ibland saknas det en skruv. Men om du inte följer den exakt så står du där med ett halvt ihopmonterat köksskåp och ett beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten. Och det är här legalitetsprincipen kommer in. Den där torra men livsviktiga regeln som säger- att offentlig makt bara får användas om det finns stöd i lag. Alltså du får inte hitta på. Du får inte känna lite. Du måste kunna peka på något skrivet och säga där. Därför gör jag detta. Och just det här är viktigt att verkligen ta in- om man ska jobba inom socialt arbete. För socialtjänsten är inte en snäll granne. Den är en myndighet. En förvaltningsmyndighet. Det betyder att varje samtal, varje utredning- varje beslut, varje journalanteckning i teorin kan bli föremål för granskning. Av chef, av Ivo, av Gio, av domstol, av framtida du som sitter där och tänker Varför skrev jag så här 2026? Allt det här genomsyrar hela kursen i juridik och dokumentation. Från första introduktionsbilden med lagboken och domarklubban till de där detaljerna om hur ett beslut faktiskt ska dokumenteras korrekt. Sen har vi lagarna. och lagarna. De dyker upp som ett helt persongalleri. SOL, LVU, LVM, LSS, OSL, LPT. Det låter lite som lösenordet till ett wifi som aldrig funkar. Men de här är ryggraden i det socialpedagogiska arbetet och särskilt socialtjänstlagen SOL som är en ramlag. Det vill säga att den säger vad vi ska uppnå, men inte exakt hur. Den är som att få i uppdrag att laga något gott till middag utan recept. Frihet absolut. Men också ångest. För frihet i juridik betyder ansvar. Mycket ansvar. SOL bygger på frivillighet. Det är liksom grundtanken. Inget tvång. Samtycke. Respekt för självbestämmande och integritet. Helhetssyn. Normalisering. Alla de där orden som låter som värdegrundsaffischer i personalrummet- men som faktiskt är juridiskt förankrade. Och samtidigt finns det lagar bredvid som handlar om när frivillighet inte funkar. När någon är under 18 och far illa. När missbruket är livshotande. När psykiatrin bedömer att tvång är nödvändigt, då kliver LVU, LVM och LPT in som de där obekväma men ibland nödvändiga släktingarna. Och mitt i allt detta, dokumentationen. Den tysta huvudpersonen. Den som alla säger är viktig, men som ändå ofta gör sist snabbt mellan två möten med ett halvt öga på klockan. Men dokumentation är inte ett minne, det är ett bevis. Den är till för rättssäkerheten, för individen först och främst, men också för dig, för verksamheten för framtiden. Det är därför Socialstyrelsen är så petiga med hur journalanteckningar, utredningar, genomförandeplaner och beslut ska se ut. Det är inte för att vara elaka, det är för att det ska gå att följa vad som hänt, varför det hänt och vem som bestämt vad. Och här blir det tydligt varför kursen lägger så mycket fokus på hur rättssystemet är uppbyggt. Skillnaden mellan allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, tingsrätt, Hovrätt, högsta domstolen, jämfört med förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. För det är i den senare världen socialtjänstens beslut hamnar. Det är där ett vi bedömde att behov inte förelåg kan bli ett vi borde kanske ha utrett lite mer. En annan sak som är lätt att missa, men som kursen verkligen trycker på, är att juridiken inom socialt arbete är politisk, inte partipolitisk, men politiskt formad. Lagarna speglar vilka värderingar samhället har just nu. Vad vi anser att staten ska ta ansvar för. Vad kommunen ska göra. Vad individen förväntas klara själv. Det blir extra tydligt när man tittar på den nya socialtjänstlagen som börjar gälla 2025. Samma grund, men med tydligare fokus på förebyggande arbete, barn och unga, kunskapsbaserade insatser och möjligheten att ge stöd utan individuell behovsprövning. Det är ett skifte. Mindre brandkår, mer brandvarnare. Och just barnperspektivet är en sån där del som låter självklar- men blir väldigt konkret i juridiken, barnets bästa. Rätten att komma till tals, rätten till information- rätten att föra sin egen talan från 15 års ålder. Det är inte fluff, det är paragrafer. Det är krav och det är något som måste synas i dokumentationen. Inte bara att barnet var med utan hur barnet kom till tals- vad barnet tyckte och hur det vägdes in- så hela den här delkursen, juridik och dokumentation, handlar egentligen om en enda sak. Att göra socialt arbete på ett sätt som håller. Juridiskt, etiskt, mänskligt. Att kunna hjälpa utan att skada. Att fatta beslut som går att stå för. Även flera år senare när någon plockar fram akten och läser den med helt andra ögon än dina. Det är tungt, ja. Men det är också det som gör yrkesrollen professionell- för utan juridiken är vi bara välmenande människor, med juridiken blir vi rättssäkra välmenande människor. Och det är faktiskt en ganska stor skillnad. Nu ska vi prata om den där delen som alla säger är viktig, alla vet är viktig, och ändå suckar djupt åt dokumentationen. Alltså själva skrivandet. Orden, de små meningarna som ser oskyldiga ut där de ligger i journalen, men som i själva verket är små juridiska tidskapslar. För det du skriver idag kan få ett helt annat liv om tre år, i en domstol, hos Ivo eller i händerna på en klient som begärt ut sin akt. Och här kommer den första obekväma sanningen. Dokumentation är aldrig neutral. Aldrig. Den är alltid ett urval. Någon bestämmer vad som är relevant, vad som är bakgrund, vad som är bedömning och vad som råkar hamna under rubriken övrigt. Och den någon är oftast du, eller jag, eller en trött kollega klockan 16.47 en fredag. Det är därför Socialstyrelsen är så petig med struktur, språk och tydlighet i dokumentationen. Något som kursen återkommer till flera gånger när den går igenom olika typer av handlingar. Utredningar, journalanteckningar, vård och genomförandeplaner. För tänk så här. Om juridiken är i k manualen då är dokumentationen kvittot beviset på att du faktiskt gjorde som det stod. Och inte bara gjorde, utan tänkte, resonerade, tog hänsyn. För i socialt arbete räcker det inte att ha haft goda intentioner. Det måste gå att följa hur du kom fram till ditt beslut. Varför just den insatsen? Varför inte en annan? Vad vägde tyngst? Vad vägde lättare? Och det är här språket blir makt. För skillnaden mellan att skriva en upplever oro kring sin ekonomiska situation och "en är orolig och stressad över sin ekonomi är större än man tror. Det första låter nästan kliniskt, distanserat. Det andra lägger till en tolkning Stress, känsla och frågan är, vems stress, vems ord, klientens eller dina? Kursen är väldigt tydlig med det här, även om det inte alltid sägs rakt ut. Håll isär fakta, uppgifter och bedömning. Annars blir dokumentationen som en gryta där allt kokar ihop till något som känns, men inte går att reda ut i efterhand. Sen har vi det där klassiska, men alla vet ju. Alla vet att familjen haft det tufft. Alla vet att den här ungdomen har skolfrånvaro. Alla vet att missbruket pågått länge. Ja, alla som är där just nu. Men dokumentationen är till för alla som inte var där. För nya handläggare, för chefer, för domstolar, för klienten själv. Och då duger det inte som tidigare. Då måste det stå. Och apropå klienten själv. Det här är något som många glömmer bort. Men som kursen faktiskt bygger mycket på. Klienten har rätt att ta del av sin dokumentation. Det är inte din privata anteckningsbok. Det är inte ett internt skämtarkiv. Det är en handling som rör någons liv, ibland i väldigt utsatta situationer. Så varje gång du skriver något kan du göra ett litet test i huvudet. Hur känns det här om personen läser det? Inte för att anpassa sanningen, men för att skilja på saklighet och onödigt värderande språk. Och det är extra viktigt när vi pratar om barn- Barnets bästa är inte bara en fin formulering i lagen. Det är ett juridiskt krav. Och det räcker inte att skriva att barnets bästa har beaktats. Det måste synas hur. Vad sa barnet? Hur togs barnets åsikter in? Hur vägdes de mot andra intressen? Kursmaterialet går igenom barnets rättigheter väldigt konkret. Rätt att komma till tals, rätt till information, rätt att föra sin egen talan från 15 års ålder. Och allt det där måste också kunna följas i dokumentationen. Annars finns det bara i teorin. Sen har vi den där lilla detaljen som kallas ansvar. Kommunens yttersta ansvar, socialnämndens ansvar, tjänstepersonens ansvar. Alla de här nivåerna som låter som organisationsscheman- men som i praktiken handlar om vem som fattade beslutet. För i lagen står det ofta socialnämnden- men i verkligheten är det en handläggare som signerar. Och då blir dokumentationen också ett skydd för dig. Den visar att du haft delegation- att du följt riktlinjer. Att du agerat inom lagens ramar. Och riktlinjerna, ja. Lokala riktlinjer. De där dokumenten som kan skilja sig från kommun till kommun- och ibland känns som att de uppfunnits i ett parallellt universum. Men de är viktiga, för de fyller ut ramlagarna. De gör det diffusa lite mer konkret. Och när du följer dem och dokumenterar att du följt dem- då står du stadigare om någon ifrågasätter ditt beslut senare. En annan sak som kursen lyfter- och som är lätt att missa i allt paragrafprat- är samverkan. Socialt arbete sker aldrig i ett vakuum. Det finns sjukvård, skola, försäkringskassan- kriminalvården, migrationsverket- och varje gång ni samverkar- varje gång information delas- varje gång någon ringer någon annan- då är dokumentationen avgörande. Vad delades? Med stöd av vilken bestämmelse? Med samtycke eller utan? Offentlighet- och sekretesslagen är inte där- för att göra livet krångligt- den är där för att skydda människor, men den kräver att du vet vad du gör och att du skriver det. Och så finns det den där klassiska paradoxen. Ju bättre du dokumenterar, desto mindre syns du. För en riktigt bra journalanteckning skriker inte, titta vad duktig jag är. Den bara ligger där, tydlig, saklig, lugn. Den berättar vad som hänt utan att ta över berättelsen. Och det är kanske det finaste man kan uppnå i ett yrke som så ofta balanserar mellan hjälp och makt. Så om man ska sammanfatta hela den här delkursen, juridik och dokumentation, utan att bli torr så handlar det om att ta sitt arbete på allvar. Inte på det där humorlösa sättet utan på det professionella. Att förstå att varje möte, varje anteckning, varje beslut är en del av ett större system. Ett rättssystem, ett välfärdssystem, ett system som ska vara rättvist även när människor är i kaos. Och ja, det är mycket. Det är lagar, paragrafer, principer, föreskrifter, domstolar, myndigheter. Men det är också vardag. Det är samtalet i korridoren som borde dokumenteras. Det är telefonsamtalet som förändrade allt. Det är den där meningen du väljer att skriva eller inte skriva. Och kanske är det just där juridiken och dokumentationen möts som tydligast i ansvaret att inte bara göra gott utan göra rätt. På riktigt. Nu tar vi den där delen som alla känner igen sig i. Men ingen riktigt vill prata om högt. De klassiska misstagen. De små dokumentationssynderna. Sådana som sällan känns dramatiska i stunden. Men som i efterhand kan få exakt samma effekt som att lämna spisen på när man åker bort över helgen. Det börjar med, det är nog lugnt. Och slutar med, hur kunde det här hända? För det första, att skriva för lite. Den är nästan alltid nummer ett. Och den kommer ofta ur något väldigt mänskligt- stress, tidsbrist, tio ärenden- ett möte som drog över- ett barn som behövde mer tid än planerat. Så man skriver kort, vakt, lite kryptiskt- samtal genomfört, överenskommelse nådd. Punkt. Och där och då känns det rimligt. Alla som var med vet ju vad som menas. Men dokumentationen är inte till för alla som var med. Den är till för alla som inte var det. Och när någon kanske ett år senare sitter och undrar- vilket samtal- med vem? Vad kommer man överens om? Då är den där lilla raden ungefär lika hjälpsam som en postit där det står löst det här. Nästa klassiker, att blanda ihop fakta och bedömning. Det här är extremt vanligt. Och helt ärligt, det är svårt att låta bli. För vi är tränade i att tolka, att läsa mellan raderna, att se mönster. Men juridiskt måste man hålla isär. NN kom 20 minuter sent till mötet. är fakta. Än en visar bristande motivation är en bedömning. Och det är inget fel på bedömningar. Tvärtom, de är en del av jobbet. Men de måste tydligt markeras som just bedömningar. Annars blir texten som en smoothie där man inte riktigt vet om det är banan eller morot man smakar. Sen har vi formuleringar som låter oskyldiga men är fulla av värderingar. Manipulativ, oengagerad, tar inget ansvar. De här orden smyger sig in eftersom de används mycket i vardagligt språk. Men i dokumentation är de minerade fält. För vad betyder de egentligen? Vad är det konkreta beteendet bakom? Vad gjorde personen exakt som ledde till den tolkningen? Om det inte går att bryta ner till observerbara handlingar då hör det egentligen inte hemma i journalen. Ett annat vanligt misstag är att dokumentera för mycket. Ja, det finns faktiskt också. Allt ska inte med. Varje suck, varje sidospår, varje anekdot från samtalet behöver inte arkiveras för evigheten. Dokumentation ska vara relevant. Och relevans i juridisk mening handlar om koppling till ärendet, beslutet, insatsen. Annars riskerar man att skapa en textmassa där det viktiga drunknar i detaljer. Lite som när någon skickar ett mejl på 4A4 för att säga Mötet är flyttat till tisdag. Och så har vi det där med språket igen. Oklara formuleringar, passiva meningar. Det beslutades att av vem, när, med vilket stöd. Passiv form kan kännas bekväm. Men juridiskt är den problematisk. För juridiken älskar ansvar. Någon måste ha gjort något. Någon måste ha fattat beslutet. Socialsekreteraren bedömde att är mycket tydligare än det bedömdes att. Det kan kännas som en liten detalj men det är exakt sådana detaljer som granskningsmyndigheter lever på. En annan sak som ofta glöms bort är uppföljning. Insatser beviljas, planer skrivs, mål formuleras. Och sen händer livet. Nya ärenden Nya prioriteringar. Och plötsligt har det gått sex månader utan att någon dokumenterat hur det faktiskt gick. Uppföljning är inte bara en administrativ grej. Den är ett juridiskt krav. För utan uppföljning går det inte att veta om insatsen var rätt, tillräcklig eller ens genomförd. Det blir som att skriva ett träningsschema och aldrig väga sig igen. Och så finns det en särskild kategori misstag som handlar om barn. Att skriva om barn utan att barnets röst syns. Barnet informerades. Okej, okay, hur? Vad sa barnet? Förstod barnet? Hade barnet åsikter? Att bara konstatera att något skett räcker inte. Barnets rättigheter kräver mer än så. De kräver innehåll, konkretisering. Annars riskerar barnperspektivet att bli en tom rubrik- snarare än en faktisk del av arbetet. Ett annat klassiskt nedsteg är att dokumentera- sådant man egentligen inte har stöd för. Antaganden. Hörsägen. Det verkar som att... troligen beror detta på. Det är mänskligt att spekulera- men juridiskt är det farligt. För när spekulation väl står där i text kan den få ett eget liv. Den kan läsas som sanning, som grund för beslut, som underlag i domstol. Därför är det alltid bättre att skriva uppgift från skolan eller NN uppgerat- än att låta tolkningar flyta runt utan avsändare. Och vi måste prata om det där sista, kanske svåraste misstaget, att dokumentera för sent. Minnet är opolitligt. Det är inte elakt, det är bara mänskligt- ju längre tid som går mellan händelse och dokumentation- desto mer fyller hjärnan i luckor. Det som var oklart blir tydligt i efterhand. Det som var tveksamt känns självklart. Och plötsligt har dokumentationen blivit en efterkonstruktion- snarare än en spegling av vad som faktiskt hände just då. Så ja, det är mycket att tänka på. Och ingen gör allt rätt hela tiden. Det är inte poängen. Poängen är att förstå att dokumentation inte är en sidouppgift- den är en del av själva yrkesrollen. Ett professionellt hantverk. Något man blir bättre på med tid, reflektion och ibland genom att göra misstag. Och faktiskt våga lära av dem. För i slutändan handlar det inte om att skriva snyggt. Det handlar om att skriva så att någon annan kan förstå, granska och följa. Att det du gjort går att läsa utan att du behöver sitta bredvid och förklara. Och när det funkar, när dokumentationen är tydlig, saklig och mänsklig på samma gång- då gör den exakt det den ska. Nu tar vi den där sista svängen. Som nästan ingen pratar om på utbildningar. Men som alla som jobbat ett tag förr eller senare upptäcker. Hur bra dokumentation faktiskt kan rädda din arbetsdag. Inte på det där heroiska sättet. Utan på det lågintensiva vardagliga sättet. Mindre kaos. Mindre huvudverk, Mindre vem fan var det här egentligen. För det första. Riktigt bra dokumentation är som att lämna små presenter till framtida dig. Du vet, den där versionen av dig som om sex månader får ärendet tillbaka efter sjukskrivning, semester eller personalbyte. När framtida du öppnar akten och tänker Ah, just det här ärendet, då har du vunnit. När framtida du istället sitter och stirrar på tre kryptiska rader och undrar om uppföljning planerad betyder nästa vecka eller någon gång innan pensionen, då har du förlorat. Bra dokumentation gör också möten kortare, på riktigt. För när det redan finns en tydlig utredning, en klar bedömning och en uppdaterad genomförandeplan då slipper ni sitta tio minuter och reda ut grundfakta varje gång. Ni kan prata om nästa steg istället. Det är skillnaden mellan vad har hänt och vad gör vi nu. Och i socialt arbete är den skillnaden guld. En annan underskattad effekt är att bra dokumentation minskar konflikter. Med klienter, med kollegor, med chefer. För när något är tydligt dokumenterat minskar utrymmet för missförstånd. Det där sa du aldrig. Jo, det står här. Datum, tid, samtycke inhämtat, uppföljning bokad, punkt. Det handlar inte om att vinna argument utan om att skapa tydlighet i situationer som ofta är emotionellt laddade. Och det här är viktigt. Bra dokumentation gör dig tryggare i din yrkesroll. För när du vet att du kan visa hur du tänkt, hur du bedömt och vilket stöd du haft i lag och riktlinjer, då vågar du också stå för dina beslut. Du slipper den där gnagande känslan av tänk om någon frågar, för om någon frågar så finns svaret där, i texten. Inte bara i ditt huvud. Det påverkar också samarbetet. Kollegor som tar över ett ärende med bra dokumentation får en chans att göra ett bra jobb direkt. Kollegor som tar över ett ärende med bristfällig dokumentation får börja med att gissa. Och gissningar är sällan en bra grund för professionella beslut. Så bra dokumentation är faktiskt också en kollegial handling. En sorts omtanke bakåt och framåt i organisationen. Och så finns det den där effekten som man nästan inte vågar säga högt. Bra dokumentation kan göra arbetet mer meningsfullt. För när du tvingas skriva ner hur du resonerat, vad som varit svårt, vad som vägts mot vad, då synliggörs också komplexiteten i arbetet. Det blir tydligare att det här inte bara är sunt förnuft, det är kvalificerade bedömningar i komplexa livssituationer. Och det i sig är en form av professionalisering. Men, och det här är viktigt, bra dokumentation betyder inte perfekt dokumentation. Den betyder inte att varje mening måste vara kliniskt korrekt och helt fri från mänsklighet. Den betyder inte att du aldrig får skriva svårt att bedöma. Tvärtom. Ibland är det mest professionella man kan skriva just det. Att något är oklart. Att information saknas. Att en bedömning är preliminär. Det är också ärlighet. Och ärlighet är en underskattad juridisk kvalitet. Så om man ska landa allt det här i något slags vardagsvisdom så kanske det är detta. Se dokumentationen som en del av själva arbetet, inte som ett bihang. Inte som något som ska göras sen, för sen är ofta när minnet redan börjat suddas ut. Se den istället som ett sätt att tänka klart, att strukturera, att ta ansvar både för individen och för dig själv. Och ja, vissa dagar kommer du ändå skriva snabbt, slängigt, för att verkligheten ser ut så. Men om grundhållningen finns där, att det här spelar roll, då räcker det ofta längre än man tror. För i slutändan är dokumentation inte till för systemet. Den är till för människor. För den som behöver stöd. För den som fattar beslut. För den som granskar. Och för den som en dag ska förstå varför något blev som det blev. Och när den funkar som bäst, då märks den knappt. Den bara gör jobbet.